якої без вас також не було б. Якби Регіна не поїхала, вона б щось придумала. Вона обов'язково щось би придумала. Якби Ната Улянівна була жива, все було б зовсім інакше. Але й вона ніка вже не дитина. Пора самій дати собі раду. Звідки взявся цей родич? Де він був, коли Натуля помирала? І чи є він взагалі на Білому світі? Чи не вигадав його отой з барсеткою? Розділ 8. Якраз на межі літа й осені 1939-го на світанку 1 вересня Больща прокинулася від жаху. Сонячна барва ще не встигла торкнутися землі, як на неї навхрест упала чорна. Війська Рейху почали повномасштабний наступ по всій лінії польсько-німецького кордону протяжністю понад 1600 кілометрів. За якихось три тижні 19-й моторизований корпус генерал-полковника Гейнца Гудеріана нестримно прокотився вздовж усієї території Другої Речі Посполитої – від західних до східних рубежів. Уже 10-11 вересня перші німецькі бомби впали на Луцьк. Скоєно було також нальоти на Ковель і Володимир Волинський. Щоправда, на всходних кресах Гречі Нападники не проявляли особливого завзяття і жорстокості, якими позначиться пізніше, майже через два роки, їхній кривавий шлях на цих же теренах. Вони поспішно робили марш-кідок, який мав продемонструвати міць нацистської армії і стати провісником майбутнього затяжного наступу. Таку тактику диктував договір між керівництвом СРСР -СР та Німеччини, так званий «Пакт Молотова-Ріббентропа», підписаний у серпні всього-навсього за тиждень до нападу. І він передбачав нейтралітет Радянського Союзу в конфлікті Третього Рейху з Польщею і давав можливість СРСР повернути території, втрачені Росією, в Першій світовій війні та після підписання риського договору 1921 року. Отож, Бліцк Генца Урагана, завершився у Бресті – де відбувся імпровізований спільний парад німецьких і радянських військ. На ньому Гудеріан офіційно передав місто 29-й танковій бригаді Червоної армії, а доті розвернувся і так само стрімко покотився назад за Буг. Щойно етнічні українські землі залишило німецьке військо, на них прийшло радянське. Демаркаційна лінія між Польщею і СРСР, що протягнулася по Західному Бугу, Розділила і Тадея Мандрику та Левка Ярича. Мандрика залишився у Польщі, де вже набирала страшних опертів світова війна. Левко вирушив до Старолісів, які тепер належали до Радянської України. Вони не знали, чи зустрінуться ще колись, а якщо зустрінуться, то де і за яких обставин. Левко добирався від Бугу пішки, дорогу затримувався у селах, точніше затримували його самі мешканці сіл. Після польових робіт у Костоправів зазвичай додається клопотів. Тижнями зігнуті у три погибелі над урожаєм, який треба хутко зібрати, викопати, вихопити із землі, повантажити на форманки і заховати до настання холодів, селяни саме цієї пори найчастіше скаржаться на нестерпний біль у попереку, на невралгії і запалення м'язів, вивихнуті суглоби і розтягнуті сухожилля, травмовані ступні і руки. Така біда спіткала і чоловіка, до якого Левко попросився на ніч ліг. Метрів два на зріст, плечистий, із широкими, як лопати, твердими чорними долонями. Він лежав на дерев'яному лежаку, розпластаний і безпомічний, як немовля. Стогнав при кожному порухові, голосно проклинав о той лантух з бульбою, через який, мабуть, щось надірвалося у хребті. Жінка спробувала розтерти, стріляючи поперек перваком. Прикласти компрес, але тільки торкнулася спини, як чоловік засичав від болю і прогнав її геть. Левко вагався, зізнаватися чи ні. Зрештою, досі він займався тільки дітьми. Мандрика казав, що у нього дуже чутливі і делікатні долоні. На них шкіра, як у дітвака. Тож сам пан Бог велів йому лікувати малих. А тут такий огрядний огир, і мандрики поруч нема. «Але ж як людина мучиться?» «Я трохи знаюся на цьому». «Може дозволити допомогти?» Чоловік недовірливо зиркнув на його руки. «Хм, а ти часом того не бре?» «З якого дива?» – стенув плечи малевко. «Та й ночуватиму ж у вас?» «Отож, бо дивись мені, зробиш гірше, виштовхує з хати, проженув глуху ніч, ще й усід собаку з і спущу». ж, виштовхаєш, спустиш». «Ти й до порога вже не дійдеш, не те, що до собачої буде», – подумав Левко і взявся розминати долоні. Наступного дня біля хати вишнурувалась черга з трьох болящих та їхнього сімейного супроводу. Виявилось, господиня встигла посалитись сусідці незвичайним перехожим, якого, певно, сам Бог послав до них проти ночі, щоб врятувати її чоловіка. Змилосердився Бозюня над Прокопом. Не допустив, щоб мій воропаха мучився цілісіньку ніч. Сусідка зразу ж метнулася на другий край села до родички, яка перед тим вивихнула ногу.